Зараз пространення завідомо ложних ізмишленій. Армія, в яку цілком несподівано для себе після виключення з університету за пияцтво потрапив у пантелеймон Люденюк, була тоді справді народною, бо нічим особливим не відрізнялася від решти суспільства. Був тут свій вищий клас, офіцери і генерали зі зв'язками на горі, середній клас. Офіцери й генерали без таких зв'язків і народ – солдати і сержанти строкової служби. Десь між народом і нижніми шарами середнього класу бовтався як п'яний у трамваї так званий інститут прапорщиків і мечманів останній на флоті. Незважаючи на красиві історичні звання, на погони, що в сумі давали чотири зірочки – на майже офіцерську уніформу, золотий офіцерський шнур на кашкет, прапорщикам було не положено. Вони задовольнялися чорним циратовим паском. Ці військові самі не знали, хто вони. Вже не сержанти понад страхової служби, але ще не офіцери. На службі, але без можливості просуватися по кар'єрній драбині. Ротні старшини, але без авторитету. Командири взводів, але без командирського голосу, за вскладами, але без машини «Жигулі» повна невизначеність. Тому й пили. Служити пантелеймон Люденюк потрапив до учбової дивізії розквартированої в в місті Тбілісі. Коли вони ще в цивільному одязі нудилися на розподільчому пункті, в азербайджанських горах-кароязах, Хлопці, які зісів тих, хто відслужив, точно знали, що до чого, розповідали ніби найлайфовіше в армії хліборізом. Тому, коли якийсь незроками ідейний, сивий майор, прочитавши їм лекцію на тему священного обов'язку, де згадав Олександра Матросова, льотчика Астелу і чомусь Павлика Морозова, запитав, хто який військовий фах хотів би обрати, Люденюк заявив, що з малих років Мріяв стати військовим кухарем, кашоваром, бо навіть тоді, коли хлопчики у дворі гралися у війну, він у пісочниці варив їм їсти. Майор не посміхнувся, як того очікували новобранці, а заговорив про комсомольські внески, похідну стін газету, фломастри, ватман і на завершення запропонував здати всім по три рублі. Хто не має, хай позичить у товариша. Зібравши рублів під 70, він ретельно їх перерахував, запхав у польову офіцерську сумку і непомітно зник. Більше того майора ніхто не бачив. Потім прийшов якийсь старший сержант, розхристаний з бляхою на дітородному органі і в парадному картозі. Він запитав, де тут той, що бажає потрапити у куховарську чепку. Людинок мусив. Земльдуватися. Молодець!» – похвалив його старший сержант. «Збери по три рублі з носа, будемо випускати похідний комсомольський прожектор. Виж усі комсомольці, сподіваюся!» Поки пан Телеймон збирав гроші, старослужащий схвильовано промовляв про священний обов'язок льотчика Гастелу, Олександра Матросова і Павлика Морозова. Потім прийшли два немолоді прапорщики з комсомольськими значками і, відрекомендувавшись секретарями окружкому ВЛКСМ, навперебій почали читати лекції про священний обов'язок. Не встигли вони дійти до Павлика Морозова, як прийшов серйозний капітан з портфелем у портупеї, з пістолетом у куборі, послав прапорщиків нахуй і сказав молодим «Новобранці». Гроші нікому не давати, а куховарські учебки не записуватись, комсоморської хуйні не слухати, а слухати мене!» Він загнув вигадливий баточленний матюк на адресу комсоморських блядь-работніков і сказав, що завтра їх заберуть у Тбіліську дивізію. В літній дивізії Люденюк потрапив ще й до елітного артилерійського полку. Там не було дівчини, бо в казармах жили лише сержанти, командири відділень і молоді. Зате муштра проводилася по-справжньому. Коли їх привезли в частину і сказали, що це номер такий-то, страшенно славетний артилерійський полк, Пантелеймон уявивши собі, як він підносить важезні снаряди до великої гармати, тяжко зажурився. Але правильно Перемноживши в голові десяткові дроби, на вимогу командира першої батареї він дізнав призначення в артилерійську розвідку. «Еліта серед еліти», – казали сержанти, – «гаубиці і 160-мм міномети тягати не будеш. Снарядами і мінами не надриватимешся, а сидітимеш на комфортному командному пункті і коригуватимеш вогонь батареї». А якщо помилися в розрахунках і наші влуплять по своїх, Ванька піхотний із позиції прибіжить і вб'є гада нахер за ізміну. Тепер ви розумієте, як важливо правильно і швидко примножувати в голові десяткові дроби, запитав сержант Дембель, що вчив їх користуватися далекоміром, біноклем, буссолю, приладом управління вогнем та читати топографічні карти. Довелося зрозуміти, коли перший зовнішній тваринний переляк від армії минув, і Люденюк предметно усвідомив, що відслужив він лише місяць, а треба ще 23, тоді прийшов великий страх. Не перед чимось конкретним, а взагалі. І від цього ще жахливіший. Його постійно супроводжували двоє незмінних супутників туга і розпач. Він уже знав із розповідей, як Солобони вперше, потрапивши в караул із бойовими набоями в автоматі, легко стріляється від страху перед двома роками служби, які не минуть ніколи, бо час зупинився, це ж очевидно, тому почав боятися за себе. Він теж глибоко переконаний, що час для нього зупинився, ці два солдатських роки не минуть ніколи, а не в караул. Треба рятуватися. А хто може допомогти молодому солдатові, наляканому самим собою? Лише вищі сили. Панько, на відміну від Серафима, зростав не в релігійній родині, але й не в атеїстичній. Його батьки хоч до церкви не ходили, бо робота та все ж різдво, великдень, і храм відзначали за традиційними джерелівськими канонами тож над питанням бога він ніколи всерйоз не замислювався проте данину спадковим забобоном